— Дивишся, — озвався сиїзмун Коребут, — я знаю, що ти думаєш. Прокоп зневажає мене, — продовжив він, помовчавши. Після приїзду він перекинувся зі мною лише кількома словами. Уся розмова не протривала й два очі наші. Навіть бурграфа він удостоїв тривалішої бесіди. Навіть коньоших. Риневон мовчав. — Не може мені забути Праги буркнув Корабут. «Але я вимагаю поваги, чорт забирай, належної поваги, як князь. В Одрах стоїть тисяча польських лицарів. Вони прибули сюди на мій виклик. І якщо я звідси піду, вони потягнуться за мною, залишаться в цій проклятій богом країні, навіть якби Прокоп і благав їх навколішки». «Пан Ян Іскраваржа?» розпалювався князь. «Прийняв причастя під обома видами, і зараз є союзником табора. Хто його до цього привів, якщо не я?» «Пан Наїчені вів переговори зі мною, з князем. Ну, з Прокопом він би взагалі не говорив, не простягнув би руки до таборських головорізів і дешогубів, а в бік неотесаних пража навіть би не плюнув. «Союз із Криваржем – моя заслуга. І що я за це маю? Подяку? Ні!» «Зневаго за зневагою!» Цілком спантеличений Рейневан спершу розвів руками, потім вклонився. Карибут голосно набрав повні груди повітря. «Я був їхнім останнім володарем», – сказав він уже спокійно. «Останнім володарем, Чехі!» «Після того, як мене ганебно прогнали, вони вже не знайшли нікого, кого могли б за такого визнати і проголосити». Вони могли мати королівство з добрим ладом і правлінням, яке було би в злагоді з християнським світом, але воліли потонути в хаосі. А все завдяки моїй рідні, гірко додав він. Дядечко Єгайло хотів моїми руками тягати каштани з вогню. А дядечко Вітольд мене уміло використав. Весь час лякав мною Люксембуржця. І водночас принаджував чехів. Але ж це він, Вітольд, сконтактував мене з Римом. За його настанову я клявся папі, що зроблю чеське королівство знову християнським, що все гуситство зведу до дрібнесеньких змін у літургії, що забезпечу верховенство апостольської столиці на Чехів і поверну церкві все майно». Я обіцяв святому отцеві те, що мені наказав обіцяти Вітольд. Тому саме Вітольд повинен сидіти у Вольштайні. А Вітольда слід накласти анафему і позбавити всього. А натомість я там сидів. Мене прокляли, мене всього позбавили. Я хочу за все це сатисфакції, компенсації. Хочу щось за це мати, щось мати і кимось бути». І доб'юся цього йобана мать. Корибут заспокоїв себе глибоким вдихом, втупився в Рейневан. «Доб'юся цього, повторив він. А ти мені в цьому допоможеш. Рейниван стенув плечима. Він навіть не збирався вдавати покірливість, добре знав, що, будучи під протекцією Прокопа, він стає недоторканним, що ніхто, навіть такий запальний, як Корибут, не посмій образити його і навіть пальцем торкнутися. «Ви князю дозволите мене переоцінювати», – холодно сказав він. «Я не бачу, в який спосіб я міг би бути для вас корисним. Хіба що ви князю не здужаєте, я медик. Якщо у реалізації ваших планів князю вам заважає стан здоров'я, я готовий прислужитися». «Ти прекрасно знаєш», – якого типу послуги мені від тебе потрібні? Твоя слава йде поперед тебе. Усі знають, що ти чарівник, чаклун і звіздар, заклинач реганюс, як ми говоримо на жмуді. Черівництво згідно з праськими статтями є злочином, який карається смертю. Ви, князю, бажаєте мені смерті? Навпаки. Корибут встав, підійшов, прошив його поглядом. Я бажаю тобі щастя, успіхів і всього найкращого. І навіть пропоную це. У вигляді моєї вдячності та милости. До тебе дійшли вісті про Луцьк? Про конфлікт Вітольда з Йогайлом? Ти знаєш, що з цього буде? А я тобі скажу. Поворот у польській політиці стосовно Чехії. А поворот у польській політиці – це я. Це моя особа. «Ми знову в грі, медико, знову в грі. І варто, повір мені, ставити на нашу карту. Я пропоную тобі вдячність і милість, Рейн Мирозбелявий, зовсім іншого, ніж та, яку ти зазнав від чехів, від неплаха прокопа, які посилали тебе на смерть, коли ти був у скруті, відверталися від тебе. Якби ти мені зробив послуги, які зробив їм, твоя панна була би при тобі вільна». Щоб урятувати дівчину, чоловіка, який мені вірно служить, я спалив би Вроцлав або загинув би, намагаючись це зробити. Бачить, Бог, так було б, бо такий у нас звичай у Литві та на Жмуді. Бо так вчинив би Ольгар, так вчинив би Кейс Тут, а я їхня плоть від плоті. Задумайся, бо ще не пізно». Рейневон довго мовчав. «Що ви від мене хочете, князьо?» Врешті-решт прохрипів він. Сигізмунко Рибутович усміхнувся. З князівською зверхністю. «Для початку ти викличеш для мене декого з того світу!» На Одерському ринку раптом залунали збуджені голоси, крики й прокльони. Кілька поляків штовхали там один одного, шарпали за куртки, кричали, погрожували один одному кулаками, і взаємно титулувалися покидьками, кутесами і курвими синами. Їхні дружки старалися їх примирити і розвести, чим ще більше посилювали сум'яття. Зненацьке шурхнули мечі в піхвах, зблиснули клинки. Пролунав високий крик, озброєні змішалися, зійшлися, відскочили і моментально розбіглися. На бруківці смикалося тіло і розцікалося калюжа крові. 999, сказав Рейно. А Зневажливо фиркнув Шарлей, якому Рейниван саме переказав учорашню розмову в замковій каплиці. Карибут перебільшує. В одрах на сьогодні стоїть не більше, ніж 50 поляків. Я сумніваюся, щоб хоч один потягнувся би за корибутом, якби він справді образився і пішов. Цей ж мудин забагато про себе думає. Завжди так думав, і це не секрет. Задумайся, Рейневене, чи варто мати з ним оборудку? Тобі ще мало клопотів. «Ти знову дозволяєш себе використати», – покивив головою Самсона. «Ти що, так ніколи і не порозумнішаєш?» Рейневен глибоко зітхнув і сказав про князеву ласку, про вдячність, про вигоди, які з цього можуть бути. Сказав про у Луцьку і про те, що Луцьк наблизить короля Ягела до гуситів, Завдяки чому карта Корибута має великі шанси стати козирною. Говорив про те, що добрі зв'язки з Корибутом можуть бути порятунком для Ютти. Шарлей і Самсон не дали себе переконати. Це було написано в них на обличчях. Тебе це запитання може здивувати князю, але чи з тобою останнім часом не сталася якась неприємність, рана, поранення залізом? Останнім часом? Ні, з давніх літ, ну, залишилося на шкірі кілька знаків, але вже досить давно нічого не було, навіть подряпини. Бог береже, а чому ти питаєш?» «Та так собі». «Так собі, нічого, собі оближдж дурне ці рейноване і зусереться. Я хочу тобі розповісти про віщуне Будриса». «Віщун Будрис», – розповідав Корибут, – насправді носив ім'я... Агнус Дейрхфейдлих, а походив він з Ірландії. У Литву він прибув як бард у світі лицарь-янглійця, одного з численних заморських гостей, які тяглися на схід, щоб під знаменами Тевтонського ордену прищепляти христову віру литовським панам. Усупереч обіцянкам мальборгських священників, які гарантували цим місіонерам стовідсоткову божественну протекцію, вже в першій сутичці з воїнами Кейсту та Англієць від удару булавою забризкав власним мозком каміння над Німаном, а закутий у колоди Ангус, якого потягли до трок, мав був разом з іншими взяти в полон хрестоносцями згоріти живцем на жертовному вогнищі. Його врятував небачений, воїстинно неземний, вогненно-червоний колір волосся, який привернув увагу жерців перкуна. Невдовзі також з'ясувалося, що прибулець з-за моря, Поклоняється білій три богині, що віддає шану Мільде, Курко і Жверіне. Щоправда, називаючи богині іменами Біргіт, Бадв і Моріган. Але ж не в іменах справи. Богиня є богиня. Під час перебування у Вільні у святому гаю на Лукішках ірландець виявив віщунські та пророчі здібності, тож без проблем асимілювався і середовищем жерців під іменем Будриса Важгайтіса яке він собі взяв, при булиці Зеленого острова швидко прославився як здібний Вайдалотас, тобто ворожбитий віщун. «Будрис», – розповідав Корибут, влучно передбачив безліч подій, починаючи від результату битви на Куликовому полі і закінчуючи одруженням югела з Єдвігою, але була з ним проблема. Він віщував збіси заплутано і до чорта не зрозуміло, Син західної культури, ірландець вплітав у свої пророцтва численні посилання на цю культуру, приховані алюзії, закамуфльовані метафори. Користувався латиною або іншими іноземними мовами. Литви нам це не подобалося. Вони віддавали перевагу менш витонченим методам ворожіння. Якщо священна змія висовувала на заклик голову з нори, щастя сприяло. Якщо ж змія чхала собі на заклик, та навіть і не думала потикати носа, це віщувало недобре. Ягелло і Вітольд, дещо більш західні, ніж їхні одноплемінники, ставилися до Будриса серйозніше і слухали його віщування. Однак у питаннях державної воги вони теж віддавали перевагу змії. «А от я завжди його цінував і захоплювався ним», – зізнався Корибут. «Я хотів, щоб він мені ворожив». Склав гороскоп і передбачав майбутнє. Я просив його про це багато разів, але проклятий дід відмовляв. Кар'єристом старий хрін мене називав. І щось там про ковальство власної долі трендів. І тільки дядько Вітольд його переконав недовго перед від'їздом до Чехії. Гвіздар мав кинути жереби і скласти гороскоп для нас усіх. Для Йогайла, для Вітольда і для мене. Але раптом ні з того, ні з цього помер. Відкинув копита і канька. Ти, беляво, некромант і дивінатор, виклич його з того світу. Хай Вайдалотас як дух виконує те, чого не встиг виконати з життя. Рейневан довго намагався відмовити князя від його задуму, але безрезультатно. Коребут не хотів нічого чути про пов'язані з некромантією труднощі про небезпеки, які загрожують під час дивінації, про ризики, які спричиняло Вехеменс imaginato, необхідне для вдалої кон'юрації напруження уяви. Він залишився глухим на згадки про короля Саула і ендорську черівницю. Махав рукою, купили в губи, врешті-решт кинув щось на стіл. Це щось мало розмір форму і колір старого висушеного каштана. «Ти мені тут крутиш!» Процидив він, а я ж теж трохи знаюся на чарах. Викликати духа зовсім не важко, якщо мати кавалок небіжчика, а це ось і є кавалок будрисевиж Гайтісе. Його старого поганина мали спалити на вогнищі з повним жартовно погребальним церемоніалом. Лежав на марах, по парадному прибраних, обкладений ялиновим гіллям, вольовими квітками й листям. Я вночі прокрався, стягнув з діда личак і відрізав від його ноги великий палець. — Ти поглумився над трупом? — Корибут фиркнув. — У нашій родині ще й не над такими речами глумилися. У півночі зірвався вітер, який свистів і звивав у щелинах морів. У віддаленому крилі замку, у старій зброярні, протяг відхиляв полум'я свічок із чорного воску. Закручував спіралями дим ладану ще тлів на тринозі. Пахло воском і паленим алое. Рейневан брався до роботи, озброєний ліщиновою паличкою, амулетом пітоном і позиченим в аптекаря, обшарпаним примірником У Усередині накресленого на столі крейдяного кола стояло дзеркало і лежав муміфікований великий палець ноги, що був колись власністю і невід'ємною частиною померлого Будреса Важгайтіса. Отож, зробити можливим контакти з духом небіжчика мала комбінація дивінацій, некромантії і катоптромантії. Колпрізіана вимовив Рейневан, виконуючи амулетом знаки над надкресленим крейдою колом. Офіна, Альта, Нестера, Фуаро, Менует. схований в тіні корибут спокійно завершився. Палець всередині кола навіть не здригнувся. Конджуроте, спіритум хуманум, заклинаю тебе духу ангуса деєрхфейдлиха, він же будрис важгайтіс, прийди. Конджуро ет ауджуроте, спіритум, реквіру адкуе obtestor візібілітер прайзентем, Наказу іменем Езела, Салатіла і Єгрогамела. Те усмігали патір, і масхет хелдя, хебет Хелеотізаге, коньюро те адюроте, іменем Ємегаса. Менгаса і Хацафагана фагана, іменем Хайлоса. Прийди духу. Прийди зі сходу, з півдня, з заходу або з півночі. Заклинайте бо й наказу. Прийди его e те Поверхня розміщена в крайдяному колі дзеркала мутніла, ніби на неї дихнув хтось невидимий. У дзеркалі щось з'явилося, щось на кшталт імли, мутного випару. На очах безмежно здивованого Рейневана, який не дуже то вірив в успіх заходу, випар набрав форми постаті. Очулося щось схоже на зітхання, глибоке зітхання з присвистом. Рейневан нахилився над Енхірідіоном, і вголос прочитав формулу закляття, посуваючи порядках хамулет. Хмара в дзеркалі згустилася і помітно збільшилася в розмірах. Рейнован підніс руки. Бенедиктус квівеніс!» «Благословен грядущий! Данти! Божественна комедія!» «Куаре інкуїтастіме. дихнула хмара тихим з присвистом зітханням. «Ерітнобіс візіо омніум, сікут верба лібрі сігнаті!» «Великим іменем Тетра наказуй тобі, духу, зняти почать з книги таїн і зрозумілими для нас учинити слова її». Поцілуй мене в астральну шраку!» – прошептав дух. «Наказую тобі!» – Риневен підняв амулет і паличку. «Говорити! Наказую дотримати слова!» Закінчити гороскоп, передбачити долі нащадків Мендога і Гедеміна, зокрема. «Оце що тут ось лежить?» Дух із дзеркала не дав йому закінчити. «Це бува не мій палець ноги». Він. Дим зладано запульсував, здінявся спіралю. Поверхня дзеркала замутилася. «Батька свого син п'ятий», – швидко промовив привид. Грещений по німецьки по грецьки, а в душі поганин, мріє про царство ж ніяк не небесне. Зоря сіріус наміром цим суперечить, а обіцяна корона пропаде і викреде вогнедишний дракон, покроплений на спині кров'ю на знак Христа. О мізерікорс мізерикрс ездеus чustus et pius. О, який милосердний Бог! Справедливий і добрий! Дракон смерть віщує, а день смерті відомий. Понтифікату колони. Анно пенультімо. День Венери. Цього дня діфікулом. Анно пенультімо. Передостаннього року. День Венери. Середа. Ділікулом. Світанок. Коли від цієї смерті мене днів сто і дев'ятнадцять колона впаде, поступившись місцем Вовкові, антифікату Вовку Анно-Кварти станеться знак. Коли сонце війде в останній дім, небаченої сили вітри повіють і бурі шалітимуть десь днів десять безперестадно. А коли від цих подій мене днів сто і десять, піде зі світу батька свого син сьомий, король і властитель, римом хрещений, а поганен у душі. Зваблений солов'я солодким співом переставиться у маленькому замку. У галіцініум дієс мартіс. Перш ніж зійде сонце, яке на той час буде інсігно гімінорум. Галісніум дієсмартіс, коли співатимуть півні березневого дня. Ігно гімінорум, у знаку близнят Латина. А я, не втримався корибут скутка. Що зі мною? Мій гороскоп, мій обіцяний гороскоп. «Від дерева і заліза загинеш, батька свого сину, другий!» Відповів злим голосом привид. «Закінчиться твій шлях земний у Дієс Йовіс. Четвердень Юпітера латина. «За чотирнадцять днів перед еквінокціум аутумнале!» Осінні рівнодення латина. «Коли над святою рікою змірюєшся з вовком, це твій гороскоп!» «Я би, може, не віщував тобі чогось кращого, але ти відрізав мені палець з ноги, так що маєш, так що маєш». «А що би це мало значити?» – зірвався князь. «А ну, кажи мені, зрозуміло, ти що собі думаєш, ти не бійщик, труп, ти мені тут...» князю, урвав Рейневан, закриваючи гримуар. «Духа тут уже немає. Пішов, повіявся, куди захотів». Карта, що лежала на столі, була сильно покреслена. Намальовані на ній лінії і риски сполучали Чехію з лужицями, з Житавою, Будишином з Гожельцем. Одна вела на Опаву і на Шльонськ, до Ратибора і Козла. І ще одна вела в долину Лаби, до Саксонії. Інша, найгрубіша, простісінько на Вроцлав. Більше рини вон побачити не встиг, бо Прокоп Голий прикрив карту аркушем паперу. Підвів голову. Вони довго дивилися один одному в очі. «Мені донесли, – брошчі решт промовив Прокоп, – що ти злигався із Сигізмундом Корибутом, що ви проводите разом багато часу, розважаючись магією і астрологією. Я хотів би вірити, що ви не розважаєтеся нічим іншим». «Не розумію». «Звичайно ж розумієш». Але якщо хочеш, щоб я сказав прямо, то, будь ласка, карий будь зрадник. Він зносився з папою, зносився з Яном Пшибрамом, і з Рожмберком, із з Генріхом фон Плауеном, із з католиками з Пізня. Він стверджує, що прагнув укладення миру, бо його боліло пролиття християнської крові. А я стверджую, що це казки». Він не був аж настільки дурний, щоб не розуміти, про що насправді йшлося папі і католикам. Мир, компроміси, договори, дурниці. Вони хотіли внести поміж нас розбрат, зробити так, щоб ми почали битися між собою, вирізати один одного. А вони би дорізали недобитків. Корибут не міг про це не знати, а отже був винен у зраді. За зраду сів у в'язницю. І йому ще пощастило, що його не стратили. І він сидів би у Вальштані до судного дня, якби не заступництво Ягайла, та якби щедрий викуп, що його Ягайло заплатив. Тепер ми домовилися. Сидячи тут, на одрах, корибути пухкалом дають таборові, а я це визнаю цінні послуги. Завдяки їм обом ми міцно тримаємо Моравську браму. Бестіон проти союзу люксембуржці з Альбрехтом і зв'язок з Польщею. Ми домовилися і стали союзниками. Уклали пакт. Карибут має в моїх очах два плюси. Прімо, він остаточно попрощався з претензіями на чеський престол. Секунду, він не наводить преське старе місто. Отже, нас поєднує спільність інтересів. Поки ця спільність зберігатиметься, Карибут буде моїм союзником і товаришем по зброї. Поки вона зберігатиметься. «Ти мене зрозумів?» «Зрозумів, але якщо можна звернути увагу, кажи!» «Може, для Корибута можна було би знайти і третій плюс?» З'їзду Луцьку порізнив Ягела з Вітольдом, а поза король роль підбурювача відіграв люксембуржець, Ягелу пошукає способи, щоби відплатити люксембуржцеві за це. Можна припустити, що цим способом виявиться князь Корибут. Можна припустити, що акції Корибута сильно піднімуться – Тож, може, зайве було б ставити на цю карту. Прокуп якийсь час гризвус. «Зайве, кажеш?» Врешті-решт, повторив він, «ставити на карту, кажеш. Каже, що акції зростуть. Та ти ж аж такий далекоглядний стратег і політик. Досі ти якось не проявляв талантів у цьому напрямку. Ти був куди кращим, як у і маг. А що, це магія? Астрологія?» Ви з Литвином цим займаєтеся? Якщо так, то нехай же і я дізнаюся, що в зорях чувати, як такі несподівані події, які долі нам віщують обертання небесних тіл, кон'юнкції та опозиції. На Петровому престолі? – обережно почав Рейнован. Невдовзі сяде новий намісник. Великий князь Вітоль до цього не доживе. Помрев передостанній рік понтифікату Мартіна V'. Владислав Єгело, король польський, переживе їх обох як Вітоля, так і Мартіна. Він покинув цей поділ у четвертий рік понтифікату нового папи. Прокоп помовчав. Я припускаю, що віщування, як завжди, є не цілком зрозумілими, нарешті промовив він. І що вони не подають конкретних дат. Не є, Марине він і оком не моргнув. І не подають. Хм, але Мартіну в п'ятому як не лічи добрих 60 літ. 12 років від конклаву минає. Кажуть, не здуже, то ж того й диви, накаже довго жити. Хм. А Вітоль, кажеш, накаже довго жити ще до нього, що перед папою Мартіном постукає в райські ворота. Хм, цікаво. Ти чув про гороскоп, який склав для королеви соньки астролог Генріх із Бжега? Чув. Гороскоп не дуже прихильний для синів Ягелла, Владислава і Казимира. За їхнього королювання на польське королівство начебто мають звалитися нещастя. Але вони королюватимуть, з притиском сказав Прокоп. Обидва королюватимуть у Вавелі. Спершу один, потім другий. Вони королевичі, так що це радше нормально. Ми говоримо про Польщу, нагадав Прокоп. Там ніщо ніколи не є нормальним. Але годі про це. Гороскопи бувають брехливими, не кажучи вже про ворожбитів. А що ж, нашої цікавості до майбутніх справ нічого не стримає. І раз ми вже завели про це мову, що тим із князем Корбутом? Що йому провіщають зорі? Йому зорі якраз провіщають добре, знизав плечу Мариневан. Принаймні, він сам так вважає. Він має померти над Святою Рікою, після того, як змірюється з Вовком. «Вовк, – гадає Корибут, – це, згідно з пророцтвом Малахі, наступник Мартіна П'ятого, а свята ріка Йордан. Князь не збирається до Палестини і не збирається над Йорданом ставати у двобі з папою. Він вважає, що це пророцтво забезпечить йому довгі роки життя». «А ти як вважаєш?» «Духи часом кипкують з людей пророцтвами». Корибутовий надто вже нагадує мені легенду Герберта з Урільяка, папи Сильвестра II. Папі Сильвестрові напророкували, що він помре після того, як відслужить месу в Єрусалимі. Тож він гадав, що якщо туди не поїде, то житиме вічно. Він помер у Римі, відслуживши месу в храмі у санта кроче Цей храм називали Єрусалим. «Ти казав про це Корибутові?» Ні. І не кажи. Директор операційним табуритаром встав, пройшовся кімнатою, відчинив вікно. Війнуло весною. У понеділок ви вирушаєте на Шлянськ. Там ви маєте вирішити важливі справи. Я довіряю тобі, Рейнаване. Не підведи мене. Бо якщо ти мене підведеш, я душу з тебе витягну. Надійшла пальмова неділя, яку в Чехії називають квітною дзвони закликали вірних на хресну ходу, потім на службу Божу, точніше, на дві служби Божі. Службу Божу для гуситів відправляв сам Прокоп Великий, верховний справця польових військ, звичайно, за таборицькою літургією, під відкритим небом, за міськими стінами на лузі, що називався Короповим, біля чаші на столі, накритому скромною білою скатертиною. Служба Божа для католиків – Головним чином поляків відправлялися в місті, в костелі святого Бартоломія. А служив і перед вівтарем ксьонську ладка, пробощі з насідля, яку вона вмисно з пастерською метою було схоплено під час наїзду на опавщину і вивезено разом з усіма літургійними шатами, причандалами і параментами. Рейниван брав участь у гусицькому богослужінні. Шарлей не брав участі в жодному. Культ, як він казав давно, вже йому остогид. А урочисте богослужіння набридло. Самсон пішов на річку і довго прогулювався берегом, поглядаючи на небо, на кущі та на качок. На Короповому лузі Прокоп Великий виголошував перед натовпом свою проповідь. «Оцей день Господній приходить суворий», – вилав він. «І лютість, і полум'я гніву, щоб землю зробити спустошенням, а грішних її повигублювати з неї бо зорі небесні та їхні сузір'я не дадуть свого світла. Сонце зитьмиться при сході своєму, а місяць не буде вже сіяти світлом своїм. «Навіть коли ви молитву примножуєте, я не слухаю вас», промовляв з амвону святого Бартоломія Ксен Сколадка. «Ваші руки наповнені кров'ю, Умийтеся, очистіть себе, відкиньте зло ваших учинків із перед очей моїх, Перестаньте чинити лихе, навчіться чинити добро, правосуддя жадайте, підтримуйте знедоленого, дайте суд сироті, за вдову заступайтесь. Коли наші гріхи були як кармазин, стануть білі, мов, сніг, якщо були червоні, мов, багряниця, то стануть, мов, вовна вони. Господь кипить гнівом на всіх поган, а лютістю на все їхнє військо». Котився по короповому лузі Бас Прокопа. «Він їх призначив на заклання, віддав їх на різь. Їхні побиті лежать розкидані, а струпів їхніх здіймаються сморід. Розтопилися гори від їхньої крові». «Їхні думки кривдні!» – промовляв спокійним голосом Ксьон Сколадка. «Руїна і погибель на їхніх дорогах. Дороги спокою не знають. Правосуддя немає на їхніх стежках». Вони покрутили собі свої стежки, тому віддалилися право від нас і не сягає до нас справедливість. Ми чекали світла, та ось темнота, чекали сяйва, та й у темнощі ходимо. Ми мацаємо, мов невидющі за стіну навпомацки ходимо, мов в ті без окі. Спотикаємося ми опівдні, не мов би смерком, між здоровими ми як померлі. Прийшло твоє світло з Коладка простягнув руки довірних у нефі. А слава Господня над тобою засяяла, бо темрява землю вкриває, а морок народи, та сяє Господь над тобою, і слава його над тобою з'являється. І підуть народи за світлом твоїм, а царі за ясністю сяйва твого. Сонце виглянуло з за хмар, залило світлом усе навкруг. І те місце Ест. Ідіть, месу закінчено. Латина.